Gaixorik Gaixorik Gaixorik Gaixorik Pili, liarni gaizo dago Amaika kaldera arte lo egiten utzi Gaur ikostal, ikastolara ez duzu eraman behar A baina zer du ba? Atzo eztarria hartuta zukan eta zukarra pizkat ere badauka. Gripea izango da segurazki. Ia undo jaikitzen den ba? ez bada, lan guztiak utzi eta gana eraman ezazu. Importantea umea da eta. Bai, noski. Besterik? Bai, garbigailuan arropa bustia daudea. Denborari badakazu Zabaldu. Eta orain, banoa, presakan nabileta. A, ah, eta zerbait pasatzen bada, deitu nire lantokira, ados? Bai, lasai, zoaz? Beno ba, gero arte. Gero arte, e, barkatu, gaur ere betiko orduan etorriko altzara. Beno, saiatuko naiz, lehenago etortzen. Umea, horrela egon da, lasai ez yes, naiz egongo eta...